Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую вам, друзі, за підтримку цього каналу Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення та коментарі Української має бути більше Уільям Сомерсет Моем Театр Розділ десятий У двері хтось постукав. «Заходьте», – озвалася Джулія. Увійшла Ів. «Ви сьогодні не лягатимете, міс Ламберт? Вона побачила, що Джулія сидить на підлозі серед купи світлин. «А що ви робите?» «Мрію», – вона вказала на дві світлини. «Погляньте ж, бо на цей портрет і цей!» – процитувала вона. Уільям Шекспір, Гамлет Принц Датський На одній із світлин Майкл був у ролі Меркуціо, у всій променистій вроді його молодості. На другій світлині Майкл був в останній ролі, яку він зіграв – у білому циліндрі і візиті, з польовим біноклем, перекинутим через плече. Вигляд в нього був неймовірно самовдоволений. І впирхнула. Ха -ха. Ну, і що ж? Як молоко розлилося, то нічого над ним плакати. Я думала про минуле, і настрій в мене дуже похмурий. Я про таке не думаю. Коли починаєш замислюватися про минуле, це означає, що ти не маєш майбутнього, так? «Стули пельку, стара карга», – сказала Джулія, яка могла бути дуже вульгарною, коли цього хотіла. «Ну, а зараз ходімо, бо цього вечора ви не годитиметесь ні на що, а я приберу весь цей балаган». Ів була костюмеркою і покоївкою Джулії. Прийшла до неї у Мідулпулі, а потім разом із Джулією переїхала до Лондона. Походила вона із Кокні. Кокні – вихідці з Іст-Енду, робітничого кварталу Лондона. Мовленню Кокні – притаманна особлива нелітературна вимова і граматичні хиби. Походила вона з Кокні. Була худою, неоковирною кістлявою жінкою. Її руде волосся завжди було розпатланим, і, схоже, його не завадило помити. І вбракувало двох передніх зубів. Але хоч Джулія уже роками пропонувала їй вставити нові, вона відмагалася. «На ту дрібку, що я їм, зубів мені вистачає. А коли матиму в роті купу слонячих ікол, то вони мені хіба заважатимуть?» Майкл давно хотів, аби Джулія нарешті знайшла покоївку, зовнішність якої більше пасувала б до їхнього становища. Він намагався вмовити і Ів мовляв, у неї забагато роботи, та Ів не хотіла про це й чути. «Кажіть собі, що хочете, містер Госелін, але ніхто інший не служитиме міс Ламберт, доки я маю силу і здоров'я». «Усі ми старі, моїв, ми вже не такі молоді, як були колись». Ів провела під носом вказівним пальцем і нюхнула його. «Доки міс Ламберт достатньо молода, аби грати ролі 25-літніх, я достатньо молода, аби її одягати і їй прислужувати!» Вона гостро зиркнула на Майкла. «Та й навіщо платити двом, якщо можна обійтися одною?» Майкл захихотів на звичний для себе добродушний лад. «Ну, щось у цьому є, Люба Ів». Вона відвела Джулію на гору. Коли не було денного спектаклю, Джулія пополудні декілька годин лежала, а тоді мала легкий масаж. Зараз вона роздягнулася і прослизнула під простирадла. «Прокляття!» Моя пляшка з гарячою водою геть охолола. Глянула на годинник на камінній полиці. Нічого дивного. Та пляшка пролежала не менше години. Вона й гадки не мала, як довго просиділа у Майкловій кімнаті, переглядаючи світлини і бездіяльно роздумуючи про минуле. 46. 46. 46. Піду на відпочинок, коли мені виповниться 60. У 58 турне Південною Африкою і Австралією. Майкл каже, що можемо там добряче заробити. «Двадцять тисяч фунтів. Можу виконувати всі свої старі ролі. Звісно, навіть у шістдесят я зможу зіграти сорокап'ятирічну. Але що з ролями? О, ці кляті драматурги!» Намагаючись згадати, бодай, якісь п'єси, де була б чільна роль сорокап'ятирічної жінки, вона тихо заснула. Міцно спала, доки Ів її не розбудила, бо уже прийшла масажистка. Ів принесла вечірню газету, і роздягнена Джулія, доки масажистка розтирала їй довгі струнки ноги і живіт, читала в окулярах ті ж самі театральні відомості, що й вранці, читала колонку пліток і жіночу сторінку. Тут увійшов Майкл і сів на її ліжку. Часто приходив о такій порі, аби з нею порозмовляти. То як його ім'я? спитала Джулія. Чиє ім'я? Хлопця, якого ти приводив на ланч. А, гадки не маю. Я відвіз його назад до театру. Більше про нього й не думав. Масажистка Міс Філіпс любила Майкла. З ним знаєш, на чому стоїш. Він завжди казав. Те саме і завжди точно було відомо, що відповісти. Нітрохи не зарозумілої і який же він вродливий. Ну що, міс Філіпс, добре зігнали жир? Ох, містер Госелін, у міс Ламберт немає ні грама жиру. Думаю, це чудово, як вона зберігає фігуру. Ха-ха, шкода, що ви не можете масажувати мене, міс Філіпс. Може, зробили би щось зі мною. Що ви таке кажете, містере Госелін? Та у вас фігура двадцятилітнього юнака. Я не знаю, як ви це робите. Присягаюся, не знаю. Просте життя й високі мислі, міс Філіпс. «Цицерон, листи до друзів. Джулія не звертала уваги на їхню розмову, але відповідь міс Філіпс до неї таки дісталася. Звичайно, немає нічого ліпшого за масаж. Завжди так кажу. Але слід дбати й про свою дієту. У цьому жодних сумнівів. Дієта, подумала Джулія. Коли мені виповниться шістдесят, я дам собі волю. Буду їсти хліб із маслом, коли захочу. Гарячі булочки на сніданок, картоплю на ланч, картоплю на обід і пиво. Боже! «Як я люблю пиво! Гороховий суп, томатний суп, пудинг із патокою, вишневий пиріг, вершки, вершки, вершки і... І так, допоможи мені, Господе! Я, коли доживу до шістдесяти, ніколи більше не їстиму шпинату!» Коли масаж закінчився, Ів принесла їй чашку чаю, шматочок шинки, з якої було відрізано жир, і декілька підсушених тосів. Джулія підвелася, одяглася і поїхала з Майклом до театру Любила бути там за годину до того, як підіймалася завіса Майкл вечеряв у своєму клубі Покоївка-костюмерка Ів випередила їх, приїхавши на таксі Коли Джулія увійшла до своєї театральної гримерки, там уже все було готове вона ще раз роздягнулася і накинула пенюар. Сівши за туалетний столик, аби накласти грим, вона помітила свіжі квіти у вазі. "Хело, Хто їх прислав? Міс де Фірс?» завжди висилала їй величезний кошик квітів на прем'єру. А тоді на сотий і двохсотий спектакль, якщо такий був. У проміжку... Замовляла квіти для власного дому і надсилала їх Джулії. Ні, міс, була відповідь. «Лорд Чарльз?» Лорд Чарльз Тамерлі був найдавнішим і найвідданішим прихильником Джулії. Щоразу, минаючи квіткову крамницю, він заходив туди і замовляв для неї троянди. «Тут є візитівка», – сказала Ів. Джулія глянула на візитівку. «Містер Томас Феннелл, Тевісток Сквер. Хм, оце так місцина. Як думаєш, Ів, хто це з біса такий? Либо якийсь чолов'яга, повалений вашою фатальною красою з них. Хм, мали би коштувати цілий фунт. Тевісток Сквер – це, як на мене, не місце процвітання. Знаєш... Може, він весь тиждень сидів без обіду, аби купити їх? Я так не думаю. Джулія наклала на обличчя шар жирного гриму. «Ти з бісу неромантична, Ів. Хм. Лише тому, що я не хористка, ти не можеш зрозуміти, чому хтось посилає мені квіти. Бачить Бог, у мене кращі ноги, аніж у більшості». «Носитеся із тими ногами!» – пробуркотіла Ів. «От що я тобі скажу. Це дуже навіть непогано, що мені у моєму віці незнайомий молодик надсилає квіти. Себто я іще нічогенька на вигляд. Якби він побачив вас зараз, то не зробив би цього. Я знаю чоловіків!» «Іди к бісу!» – відповіла Джулія. Та коли закінчила свої справи і допомогла їй вдягти панчохи й черевики, і лишалося ще декілька хвилин, вона сіла за стіл і широким, сміливим почерком написала містерові Томасу Феннелу подяку за його чудові квіти. Від природи була чемною. Крім того, мала правило відповідати на всі листи від шанувальників. Так? Вона підтримувала контакт з публікою. Заадресувавши конверт, вкинула картку до сміттєвого кошика. Наготувалася вдягти костюм із першої дії. Хлопець із дзвоником підійшов і постукав в двері гримерки. «На вихід, прошу!» І хоч Джулія чула ці слова, бо зна скільки разів, вони й досі змушували її трепетати. Вони збуджували її, немов тонік. Життя набирало значення вона саме мала перейти із удаваного світу у світ дійсний. Розділ 11. Наступного дня Джулія їла ланч з Чарльзом Тамерлі. Його батько, маркіз Денорант, побрався з багатою спадкоємицею і залишив синові значний маєток. Джулія часто відвідувала прийоми, які він охоче влаштовував у своєму домі на Гилл-стріт. Потай, вона глибоко зневажала цих високородних леді та шляхетних лордів, яких там зустрічала, адже сама заробляла собі на життя і була актрисою. Але розуміла, Такі зв'язки корисні. Вони давали їй змогу ставити усі з театрі прем'єри, які газети називали блискучими, а коли її фотографували на недільних вечірках в оточенні аристократів, це було збізься доброю рекламою. Кільком провідним актрисам, молодшим за Джулію, не подобалося, що принаймні дві герцогині називають її на ім'я – та це її не засмучувало. Джулія не була блискучою співрозмовницею, але мала такі ясні очі і такі інтелігентні манери, що коли вивчила мову вищого світу, почала вважатися дуже цікавою жінкою. Була обдарована талантом мімікрії, зазвичай тримала його у карбах, бо вважала, що на сцені він шкодить. Але в цих колах сміливо до нього вдавалася, здобувши таким чином репутацію дотепної. Їй було приємно подобатися цим розумним і необтяженим роботою жінкам, але в глибині душі вона сміялася із того, що вони засліплені її блиском. Питала себе, а що сказали б вони, довідавшись, яким неромантичним є життя успішної актриси, яка це важка праця, постійний догляд за собою – і яке розмірене і монотонне життя доводиться їй вести. Проте добродушно радила їм щодо макіяжу і дозволяла копіювати власний одяг. Вона завжди була чудово одягнена. Навіть Майкл не знав, скільки грошей Джулія витрачає на одяг. Він простодушно вірив, що туалети дістаються їй за безцінь. У моральному сенсі, вона мала найліпшу репутацію в обох своїх світах. Усі знали, що її подружжя із Майклом було взірцевим. Вона була прикладом подружньої вірності. Водночас багато осіб із вищих кіл не сумнівалися. Вона Джулія – коханка Чарльза Тамерлі. Цей зв'язок мав тягнутися так давно, що став через це респектабельним. А коли їх запрошували на уікенд до того ж самого дому, толерантні господині відводили їм суміжні кімнати. Початок такій вірі поклала леді Чарльз, дружина Чарльза Тамерлі, з якою він віддавна жив нарізно, але у цій чутці не було жодного слова правди. Єдиною підставою для неї було те, що Чарльз, 20 років був шалено закоханий у Джулію, і саме через Джулію Тамерлі подружні зв'язки, яких ніколи не були добрими, погодилися розійтися. Насправді ж, сама леді Чарльз звела Чарльза з Джулією. Трапилося це, коли вони всі троє мали ланч у Долі де Фріз. Джулія, тоді ще молода актриса, Саме здобула перший великий успіх у Лондоні. Це була велика гостина. Джулію обсипали знаками уваги. Леді Чарльз, жінка років за 30, яка мала репутацію красуні, хоча гарними в неї були тільки очі, а її ефектний вигляд був заслугою нахабної зухвалості, тоді з ласкавою посмішкою перехилилася через стіл. Ох! «Міс Ламберт, я, мабуть, знала вашого батька на Джерсі. Він був лікарем, правда? Він часто приходив до нас додому». Джулія відчула легку нудоту внизу шлунка. Вона пам'ятала, ким була Леді Чарльз перш ніж вийшла заміж, і розгледіла наставлену на неї пастку. У відповідь вона дзвінко розсміялася. «Зовсім ні», – відповіла вона. «Мій батько був ветеринаром. У вашому домі лікував сук. Їх там повно було». Леді Чарльз якусь мить не мала певності, на яку нову стати. «Моя мати дуже любила собак», – розгублено сказала вона врешті. Джулія тішилася, що там не було Майкла. Бідне Ягня пережило б страшне приниження. Він завжди називав її батька доктором Лямбером, вимовляючи це прізвище на французький лад. Коли невдовзі після війни батько Джулії помер, а мати поселилася в овдовілої сестри у Сен-Мало, почав говорити про неї як «Мадам де Лямбер». На початку кар'єри Джулія мала певну вразливість на цьому пункті, але ставши великою актрисою, змінила думку. Набрала звички, особливо в аристократичному товаристві, наголошувати на тому, що її батько був ветеринаром. Не зовсім могла пояснити чому, але відчувала, що роблячи так, ставить їх на місце. Проте Чарльз Тамерлі знав, що його дружина навмисне намагалася принизити молоду жінку і, розгнівавшись, зробив усе, аби бути з нею милим. Спитав, чи може її відвідати, і приніс пригарні квіти. Мав тоді близько сорока. Був чоловіком із маленькою головою, елегантною постаттю, не те, щоб красеним, але був вишуканим. Здавався добре вихованим, як і було насправді. Мав чудові манери. Був аматором мистецтва. Купував сучасні картини, колекціонував старі меблі. Любив музику і був надзвичайно начитаним. Спочатку йому подобалося гостювати у маленькій квартирці на Бекінгем Пелес Роуд, де мешкала пара молодих акторів. Він побачив, що вони бідні, і був схвильований контактом із тим, що помилково вважав богемою. Відвідав їх кілька разів і прийняв за справжню пригоду про те, що його запрошено з'їсти з ними ланч який приготувала і подала, страшна немов опудало жінка, звана ними Ів. Це було життя. Він не звертав особливої уваги на Майкла, який, попри безсумнівну вроду, здавався йому доволі звичайним молодиком. Зате ось Джулія цілковито його полонила. Вона мала тепло, силу характеру. Вона мала кипучу життєву енергію, з якою він досі ще не стикався. Кілька разів він бував на її виступах і порівнював їх зі своїми спогадами про великих іноземних актрис. Чарльз Тамерлі здавалося, що вона має у собі щось неповторне, цілковито індивідуальне. Її магнетизм був для нього беззаперечним. Коли Зненатська усвідомив, що вона геніальна, його прошило тремтіння. Можливо, це нова Сідонс, Більша за Елен Террі. Елен Алісія Террі. Англійська актриса кінця 19-го, початку 20-го століття. За тих часів Джулія не вважала необхідним лягати в ліжко пополудні. Була сильною як кінь і ніколи не втомлювалася. Тож він часто забирав її на прогулянки у парку. Вона відчувала, що він хотів бачити у ній дитя природи. Це дуже їй відповідало. Наївність, щирість і дівоче захоплення усім довкола не потребувало від неї жодних зусиль. Він водив її до Національної галереї, до галереї Тейт, у Британський музей, і їй справді подобалося майже так, як вона казала. Він любив переказувати відомості, а вона радо їх сприймала. Мала невичерпну пам'ять і багато від нього навчилася. Пізніше вона могла вести бесіди про Пруста і Сезана із найліпшими співрозмовниками, вести так, що обшир культури актриси виявлявся для них несподіванкою і тішив. Саме за це вона завдячувала серу Чарльзу. Вона знала, що Чарльз закоханий у неї, і ще до того, як він сам це збагнув. Їй це здалося доволі кумедним. З її позиції він був чоловіком середнього віку, вона вважала його милим стариганем. Була тоді ще шаленно закохана в Майкла. Усвідомивши, що він її кохає, Чарльз почав поводитися трохи інакше. Його наче вразила несміливість, а коли вони були разом, він часто мовчав. Бідне ягня, казала вона сама собі. Такий уже звіся джентльмен та й не знає, що з тим робити. Проте Джулія вже приготувала спосіб поведінки на випадок освідчення, до якого, на її думку, рано чи пізно дійде. Дасть йому виразно зрозуміти одну річ. Не стрибне до нього в ліжко, кивком пальця тільки через те, що він лорд, а вона актриса. Якщо спробує щось таке, вона зіграє роль розлюченої героїні, простягнувши руку і вказівним пальцем, жестом якого навчила її Жанна Табу, вкаже йому на двері. З іншого боку, якщо він буде розбитий вщент, не зможе промовити її слова, вона сама хворобливо тремтітиме, голосно хлипатиме, і так далі, і скаже, що й не здогадувалася про його почуття до неї, і що ні-ні-ні, бо це ж розіб'є Майклові серце. Вони спільно поридають, і все буде гаразд. З огляду на його гарні манери, могла розраховувати на те, що він їй не надокучатиме, коли вона вже йому втовкмачить, що з цього нічого не буде. Та коли він таки освічився, все пішло геть не так, як вона сподівалася. Чарльз Тамерлі і Джулія гуляли у Сент-Джеймс-Парку. Дивилися на пеліканів і по асоціації обговорювали, чи грати їй недільного вечора роль міламант. Героїня комедії «Шляхи світського життя» англійця Вільяма Конгріва. Повернулися до квартири Джулії випити чашку чаю. Спільно з'їли крампет. «Невеликий хліб на сковороді» готується із несолодкого тіста з води або молока, борошна та дріжджів. Тоді Чарльз зібрався виходити. Підвівшись, він вийняв з кишені мініатюру і простягнув її. Це портрет Клерон. Вона була актрисою XVIII століття і мала багато ваших талантів. Гіполіта Клерон – відома французька акторка XVIII століття. Джулія глянула на розумне обличчя в облямівці пудрованого волосся і задумалася про камінці на рамці мініатюри. Діаманти це чи просто стрази? «О, Чарльзе, як ви могли, це дуже мило з вашого боку!» «Я подумав, вам має сподобатися. Це прощальний дарунок». «О, Чарльзе, ви від'їжджаєте?» Здивувалася, бо він нічого про це не казав. Він глянув на неї із легенькою посмішкою. Ні, але більше я з вами не побачуся. Чому? Думаю, ви знаєте про це не гірше за мене. А тоді Джулія зробила дещо ганебне. Сіла і якийсь час мовчки вдивлялася в мініатюру. Ідеально вибравши момент, здійняла погляд, зазирнула Чарльзові в очі. Могла заплакати майже з власної волі, це було одне з найпромовистіших досягнень, а зараз сльози пливли по її щоках без звуків і схлипувань. Рот напіввідкритий, очі, немов у дитини, яку глибоко скривджено, а вона не розуміє за що. Сумарний ефект був напрочуд патетичним. По його обличчі пробігла стражденна судома. Він заговорив, і його голос був хрипким від зворушення. «Ви... ви закохані у Майкла, так?» Вона ледь кивнула головою. Стиснула вуста, немов намагалася опанувати себе, але сльози і далі текли її щоками. «У мене немає жодного шансу!» Він чекав від неї якоїсь відповіді, але вона мовчала. Піднесла долоню до рота, здавалося, закусила ніготь, а все ж і далі вдивлялася у нього очима повними сліз. «Ви... ви не знаєте, які це для мене муки. Бачитися з вами? Ви хочете і далі зі мною зустрічатися!» Вона ледь-ледь знову кивнула головою. «Клара влаштовує мені сцени через вас. Вона довідалася, що я у вас закоханий. Нам не слід більше бачитися просто зміркувань здорового глузду». Цього разу Джулія злегка хитнула головою. Зайшлася хлипанням, відкинулася на спинку крісла і відвернула голову. Здавалося, все її тіло виражало безнадійність і тугу. Плоть і кров не могли цього витримати. Чарльз ступив крок вперед і, опустившись навколішки, обійняв це зламане печальне тіло. «На милість Божу! Не тужіть так! Я не знесу цього! От Джулія, Джулія! Так, дуже вас кохаю! Дуже!» Так кохаю, що не можу завдати вам такого горя. Прийму будь-яку вашу вимогу. Вона звернула до нього мокре від сліз обличчя. Боже, ну і вигляду мене зараз. Вона підставила йому губи. Він ніжно поцілував її. Це вперше поцілував. Не хочу вас втратити. Хрипко пробурмотіла тоді вона. «Найдорожча! Найдорожча!» – зайшовся він. «Усе як раніше!» «Як раніше!» Вона глибоко зітхнула і на хвилину-дві застигла в його обіймах. Коли він пішов, підвелася і зиркнула на себе у дзеркало. «Ти! Нікчемна суко!» Вилаяла вона сама себе Проте Після цього захихотіла Наче геть не соромилася А тоді Пішла до лазнички митися